Bună ziua, dragi ascultători! Până acum am arătat că Dumnezeu este unul în ființă. Creștinismul ne învață că, deși Dumnezeu este unul în ființă, El este întreit în persoane. Aceste două învățături sunt fețe ale aceleiași realități. Ele se întregesc și se lămuresc una pe alta. Învățătura despre unitatea lui Dumnezeu o aflăm și în alte religii, dar învățătura că Dumnezeu este unul în ființă și că acea ființă unică există în trei persoane o aflăm numai în creștinism. Fericitul Augustin spunea că mintea și voința omenească nu au de nicăieri profituri mai abundente ca din studierea și înțelegerea acestei învățături. Astfel, dobândim posibilitatea unei priviri asupra ființei și vieții intime a lui Dumnezeu. Iubirea și fericirea de care sunt pătrunse persoanele dumnezeirii se revarsă și asupra celor care sunt uniți în Dumnezeu. Credința în Sfânta Trăime a însuflețit pe creștinii primelor viacuri. Ea a frământat în mod constructiv mințile unor filozofi. Sfinții părinți cântau și se rugau în numele acestei credințe. Sfânta Treime era centrul vieții lor și spre ea tindeau sufletele însetate de adevăr și de odihnă. Pentru ea trăiau și pentru ea mureau. Ea făcea pe creștin să trăiască în comuniunea iubirii. E drept că Sfânta Treime este un mister, o taină ce nu poate fi înțeleasă de mintea omenească. Noi însă acceptăm prin credință acest mister, întrucât ni l propovăduiește biserica și avem conștiința că El ne-a fost împărtășit de Domnul Isus Hristos spre binele nostru. Îl primim pe baza mărturiilor revelației. Datorită acestora, unele laturi ale învățăturii despre Sfânta Treime sau ale dogmei Sfintei Treimi devin mai clare pentru minte și mângâietoare pentru inima creștină. De exemplu, revelația dumnezeiască ne spune că Dumnezeu este iubire. Deși nu putem defini mai de aproape ce este iubirea, Știm însă din experiență că ea este cel mai frumos sentiment pe care îl poate avea omul. Ea este bucuria de a face altuia bucurie. Astfel, stând lucrurile, înseamnă că iubirea presupune existența altuia și că este în funcție de existența altuia. Că ea este comunitară și că nu poate exista acolo unde există o singură persoană. De aceea, pentru că Dumnezeu este iubire, urmează că în El există mai multe persoane, între care există o veșnică mișcare de iubire de la una la alta. Și cum Dumnezeu e iubire din veci și persoanele dumnezești trebuie să fie veșnice. Acest lucru îl învață biserica spunând că Dumnezeu este unul după natură și ființa sa, dar după fețe e în treime. În Dumnezeirea una sunt trei persoane sau fețe, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Așa citim în cartea de învățătură numită Mărturisirea Ortodoxă. Dogma Sfintei Treimi ne arată că persoanele divine trăiesc în armonie și iubire și ne îndeamnă și pe noi să trăim în armonie și iubire unii cu alții, să trăim în pace cu semenii noștri și să căutăm pacea. Dar prin Sfânta Trăime se revelează nu numai iubirea lui Dumnezeu, ci și mărirea lui veșnică. De aceea, ea este obiectul măririi și adorării noastre, pentru că gloria ei strălucește pretutindeni. O preamărim pentru că toate există prin ea și toate se referă la ea. Ea e mai presus de toate, ea a creat și orânduiește totul. Rugăciunile le începem și le sfârșim închinându-ne sfintei treimi și la toate slujbele cântăm, Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, vă doresc o zi bună și binecuvântată!